Hanni und Nanni beschützen die Tiere. Auf die Glänze! Das Vögelchen kommt! Oh, oh. Oh, oh. Morgen Mädchen. Mm. Guten, Guten Morgen. Morgen! Oben. Na, einige von euch sehen mir ja noch recht verschlafen aus. Da könnt ihr ja mm. schlechthin von Glück sprechen, dass in der ersten Unterrichtsstunde Naturkunde auf dem Lehrplan steht und mm. keine Mathematikarbeit, die. Okay. Na, okay. Irre ich mich? Oder habe ich ein neues Gesicht zu begrüßen? Luster, Finja. Steh auf und stell dich vor. Ich bin Finja. Finja Beutler. Und. Nun ja, was soll ich sagen? Finja, das ist ja ein seltener Name und schlechthin auch ein recht schöner. Ich bin Frau Vogel, aber hinter meinem Rücken nennen mich die Mädchen meist das Vögelchen schlechthin, da schlechthin angeblich eins der Worte ist, das in meinem Sprachgebrauch am häufigsten vorkommt. Tja, seit wann bist du denn hier in Lindenhof, Finja? Übrigens, du kannst dich gern widersetzen. Danke. Dies ist mein zweiter Schultag hier. So. Es ist genau wie gestern, in Lemanskis Unterricht, nicht, Nanni? Finja äußert sich immer nur in ganz knappen Sätzen. Oh je, hoffentlich haben wir es hier nicht wieder mit einem Problemkind zu tun. Keine Sorge, Hanni und Nanni. Ich habe keine Probleme. Es sei denn, dass ihr eine normale Zurückhaltung auf eurer Schule als unnormal betrachtet. <lacht> oh, oh, das nenne ich geistreich gekonnt. Das war wirklich nicht so gemeint, Finja. Ich dachte nur, das war oh, genau wie gestern. Ich weiß, worauf ich mich in eurem Internet einzurichten habe. Also, das kann ich jetzt wirklich nicht so stehen lassen. Ich äh, für meine Person. Ich, ich, Ruhe sein. Sein. ich muss sagen, Hanni, dass das Finja gegenüber Schlechten nicht besonders fair war. Ich hoffe, ihr regelt diese kleine Auseinandersetzung nach dem Unterricht. Ja, das tut mir leid. Und jetzt wird gearbeitet. Schlagt bitte eure Bücher auf. Ja, Also Hilda. Ja. Mir gefällt diese neue nicht besonders. Und dieses erschreckliche öko pulli hat sie denn nicht schon gestern getragen? Steh jetzt, Ellie, sonst werde ich andere Seiten aufziehen. Na bitte, klapp doch. Nach dem Unterricht und dem anschließenden Mittagessen trafen sich die Mädchen wie üblich im Gemeinschaftsraum. Und auch Bobby machte sich auf den Weg dorthin. Unterwegs kam sie am Büro der Direktorin vorbei. Die Tür war nur angelehnt. Bobby wollte eigentlich nicht lauschen. Doch als Frau Theobald den Namen Finja Beutler erwähnte, konnte sie sich nicht beherrschen und verharrte neugierig vor dem Büro. Die Direktorin unterhielt sich offensichtlich mit der Naturkundelehrerin Frau Vogel. Und daher ist es nur allzu verständlich, dass Finja Beutler sich ihren Mitschülerin gegenüber recht Wort gibt, Frau Vogel. Gott, na das klingt ja interessant. Da sperre ich doch gleich mal meine Lauscherchen auf. Natürlich. Wer mag darüber schon gern reden? Auf der anderen Seite brauchen wir uns aber auch nichts vorzumachen. Finjas Geheimnis wird nicht lange ein Geheimnis bleiben. Dafür kenne ich unsere Mädchen zu gut. Sie werden sehr schnell dahinter kommen. Dagegen möchte ich nicht wetten. Hoffentlich gehen sie mit Finja dabei aber fair um. Ich denke schon. Wir werden alle ein aufmerksames Auge auf den weiteren Verlauf richten, werte Kollegen. Das halte ich aber auch dringend für notwendig. Schließlich ist es das erste Mal, dass wir in Lindenhof eine Schülerin haben, deren Eltern verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurden. Sprechen Sie um Himmels Willen nicht zu so laut. Es könnte uns jemand hören. Aufweier! Oh, ich mach mich mal schnellstens aus dem Staub. Ich bin gespannt, was die anderen zu dieser Neuigkeit sagen. Als Bobby den Gemeinschaftsraum betrat, hielten sich dort zum Glück nur ihre engsten Freundinnen auf. Hani, Nanni, Jenny, Fiss und Hilda. Ja, Hi, Mädels. Ich habe eine brandheiße Neuigkeit. So heiß, dass man sie eigentlich nur mit Topflappen anfassen dürfte. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Raus damit, Bobby. Verbrenn dir aber nicht die Finger. Ich kam eben am Direktionsbüro vorbei. Die Tür war nur angelehnt. Und so habe ich die Theobald und das Vögelchen schlechthin bei einer recht interessanten Unterhaltung belauschen können. Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. Von wegen, Jenny. Es ging dabei nicht um mich, sondern um Finja. Und die Sache ja. ist echt pikant. Lass hören. Ich mach mal die Musik aus. Ja, genau. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht... Ob ich das wirklich hören will, also, wenn Frau Theobald intern was mit Frau Vogel bespricht, dann solltest du besser... Du ja. kannst ja gerne rausgehen, Nanni. Vermutlich ist die Angelegenheit für dein sanftes Gemüt eh zu hart. Ach, Unsinn, Bobby. Meine Schwester ist genauso neugierig wie wir alle. Oh, nun zieh mhm. doch die Sache nicht unnötig in die Länge, Bobby. Was ist denn nun mit Finia? Ja, ja. Also hört, ihre Eltern sind verhaftet worden mhm. und sitzen mhm. im Gefängnis. Mhm. ja, ja, ja nicht? nicht ist so ja. Du musst dich verhört haben. Ich habe mich nicht verhört. Finjas ja. Eltern sitzen im Gefängnis. Oh, und ich habe auch nicht das geringste nicht. schlechte Gewissen, diese Information weiterzugeben. Mhm. Außerdem ist es doch nicht meine Schuld, wenn die Theobald und die Vogel so laut darüber reden. Das also stimmt. wenn man was mhm. Wichtiges zu besprechen hat, dann sollte man das halt leise und hinter geschlossenen Türen machen. Genau, oh. genau so ist es, Bobby. Oh, Finja. Finja, wo kommst du denn so plötzlich hier? Es Meine Was für eine selten hohle Frage, Nani. Äh, so, Mädels. Bevor wir hier auch nur ein Wort weiter diskutieren, mache ich jetzt erstmal die Tür zu. Ja, ein vernünftiger oh. Vorschlag. Ja. So. Ich denke, dass wir jetzt endlich mit dem Affentheater aufhören sollten. Klar, Text ja. ist angesagt. Du, Bobby, genau. hast dämlicherweise an der Tür gelauscht. Mhm. Und du, Finja? Ebenso. Mhm. Jeder weiß jetzt, was der andere weiß. Doch letztendlich sind wir genauso schlau wie vorher. Mhm. Aber wenn Finja über die Sache mit ihren Eltern nicht reden will, dann sollten wir das akzeptieren fest. Mhm. Finde ich nicht ja. auch. Ich habe nicht das geringste Problem, über diese Angelegenheit zu sprechen. Es stimmt. Meine Eltern sitzen im Knast. Aber glaubt nur nicht, dass ich euch nichts davon erzählt habe, weil es mir peinlich ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr stolz auf die beiden. Bitte? Du machst wohl Witze? Stolz? Nein, so ist es. Also gut, ihr sollt es erfahren. Meine Eltern arbeiten ehrenamtlich für Animal World. Für Animal World? Das habe ich doch schon mal gehört. Mhm. Aber klar doch, das ist die Hilfsorganisation, die sich weltweit für bedrohte Tiere einsetzt. Ah, so genau. ist es, Manni. Ja, Meine Eltern sind fanatische Tierfreunde und kümmern sich überall und jederzeit um Tiere, die in Not geraten sind. Oh, das wow, das ist ja der Oberhammer! Und irre interessiert! Ja, erzähl weiter, Finja! Letzte Woche hat die Animal World Organisation ein Riesending gestartet. Über 100 Tierschützer sind nach Island geflogen und haben dort auf offenem Meer in kleinen Motorbooten die Walfänger daran gehindert, die armen Wale zu harponieren hm. und abzuschlachten. Oh, diese Schweine! Äh, ich ja. meine, damit natürlich die Walfänger. <lacht> ist schon klar, Fiss. Obwohl es äußerst unkorrekt ist, dass man für Grausamkeiten, die Menschen verursachen, häufig die unschuldigen Schweine mit einbezieht. Mhm. 1 zu 0 für dich, Finja. Wo du recht hast, hast du recht. Weiter, Finja. Und dann? Plötzlich tauchte die Wasserpolizei auf und verhaftete einen großen Teil der Tierschützer, die sich den Walfängern genähert hatten. Mhm. Tja, und unter ihnen waren auch meine Eltern. Mhm. Und nun sitzen sie vorübergehend im Ach, Gefängnis. Auweil. Oh, naja, das ist natürlich was ganz anderes. Also, ich finde das ziemlich stark, dass sich deine Eltern so für die Tiere einsetzen. Mhm. Tiere sind auch meine Freunde. Mhm. So ist es. Und Freunde essen sich nicht gegenseitig auf. Genau. Mhm. Deshalb ernährt sich unsere Familie auch nur vegetarisch. Aber sag so. mal, Finja, wie lange müssen denn deine Eltern im Gefängnis bleiben? Das wird sicherlich nur kurz dauern, Nanni. Die Deutsche Botschaft hat sich auch schon eingeschaltet, um die Freilassung zu beschleunigen. Die Tierschutzaktionen, an denen sich meine Eltern oft beteiligen, bewegen sich meistens am Rande der Legalität. Also ich bin schon jetzt gespannt, was nach der anti walfang aktion geplant ist. Wahnsinn, ich. Warum hast du uns davon nicht gleich erzählt? Ehrlich gesagt wollte ich auch mal was anderes erleben. Ja, über was anderes sprechen, als immer nur die Tierschutznummer runterzuleiern. Das eine sind meine Eltern, das andere bin ich, hm. verstehe ich. Auf alle Fälle bin ich froh, dass sich die Sache so schnell geklärt hat und eines sollten wir uns alle ganz groß auf die Stirn schreiben. In Zukunft wird nicht mehr heimlich an Türen gelauscht. Ich bin dabei, Fis. ich okay. muss zugeben, dass das von mir nicht sehr korrekt war. Ja, dieser Entschuldigung kann ich mich nur anschließen. Na, klasse, denn wäre jetzt ja alles geklärt. Ja, genau. genau. Ja war nun das Gesprächsthema in der Klasse. Die zierliche, dunkelhaarige Schülerin wohnte im Zimmer von Elli, Fiss und Hilda. Hier versammelten sich am Abend auch die übrigen Mädchen, die mit zu dem engen Kreis gehörten. Sie kamen hinzu, als Finja gerade dabei war, ihre restlichen Kleider in den Schrank zu hängen. Hallo! Hallo! Hallo. Wir wollen von Unbedingt noch mehr über die Animal World Organisation erfahren, Finja. Mhm. Aber falls wir dich nerven sollten, musst du es sagen. Mhm. Okay. Oh, ist schon okay. Was wollt ihr denn wissen? Na zum Beispiel, ob man dieser Organisation beitreten kann. Ich meine, Tierschutz geht doch eigentlich jeden etwas an, oder? Naja, um der Animal World beitreten zu können, muss man leider erst volljährig sein, Nanni. Ach, mh, mh. Aber spenden kann natürlich jeder etwas. Ja, und darum soll ich mich ja jetzt eigentlich auch kümmern. Kümmern? Mhm. Wie jetzt? Mhm. Ja, ich... Moment, ich habe die Dinger hier im Koffer. Ah. Mhm, Eins, aus. zwei, da. Ah, ein. Zwei Sammelbüchsen. Jetzt verstehe ich. Mhm. Ehrlich gesagt bin ich nicht besonders scharf darauf, in den nächsten Tagen mit diesen Dosen loszuziehen. Mhm. Aber meine Eltern legen sehr großen Wert darauf, dass ich in jeder freien Minute Spendengelder einsammle. Das Wohl der Tiere ist ihr ein und alles. Mhm. Nee, Das ist ja auch richtig so. also, Ich spende gleich was. Warte ich mal. Ich hm, ja. oh. Moment mal. Warte mal hier. Da rein. Ja. Ich bin auch dabei. Na. Ich auch. Oh. Toll. Wie sieht es mit dir aus, liebe Cousine? Willst du nicht okay. auch etwas spenden? Ja. Ganz lieb gemeint, Lani. Aber mein oh, Taschengeld reicht vorne und hinten nicht. Und bevor ich etwas spende, brauche ich ganz dringend neue Haarspangen. Oh. Und die sind nicht gerade günstig. Ja. Tut mir leid. Oh. Und? Willst du nicht auch noch etwas spenden, Finja? Ach, schön wär's. Aber mein ganzes Taschengeld ist da schon drin. Bis zum Rest des Monats bin ich völlig pleite, Jenny. Oh. Hast du denn auch irgendwelches Prospektmaterial, in dem über die Animal World Organisation etwas näher berichtet wird, Finja? Oh, na klar. Warte. Ähm Ah, oh, ja. Ah, ja. Hier, Gut. wer Interesse? Oh, ja. Dankeschön. Jawohl. Furchtbar. Nein, das ist ja schrecklich. Guck mal, diese Fotos hier. Zeig das noch mal. Da kann man ja gar ja, ja, ja, ja, nicht hinsehen. Wegschauen ist immer viel schlimmer, fürs Tierquälerei ist ein abscheuliches Verbrechen. Da darf man nicht tatenlos zusehen. Und oft geht es den Menschen dabei nur um den eigenen Profit. Artgerechte Tierhaltung ist den meisten noch immer ein Fremdwort. Oh, entsetzlich! Mir wird ganz anders. Hört mal, ja. hier steht, beim Thunfischfang werden immer drastischere Fischereimethoden angewandt. Oh. Mit Dynamit werden die Fische in die Netze getrieben. Oh. In denen verfangen sich auch Delfine, die jämmerlich ertrinken. Oh. Da sie als Säugetiere auf Luftsauerstoff angewiesen sind? Naja, oh, also aus nein. diesem Grund esse ich auch schon lange kein Thunfisch mehr. Und auch die Heimat des Eisbären schmilzt. Mittlerweile steht der Eisbär weit oben auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Wenn das Eis der Polkappen weiterhin schmilzt, sterben die Eisbären. Oh, oh, oh. Und hier steht auch noch was über Tierversuche in der Kosmetik. Oh. Ja, das ist ganz Aus schlimm. der Sicht von Animal World hm. gibt es keine Rechtfertigung, weiterhin Tiere zu quälen und zu töten, nur um ständig neue Kosmetikartikel zu entwickeln. Mhm. Mhm. Mhm. Daran solltest du vielleicht auch mal denken, Ellie. Hm? Also in diesem Fall stimme ich dir wirklich ausnahmsweise mal zu fest. Oh. Okay, guck mal, hier die Fotos mit den Laborversuchen an den Kaninchen, oh. die kann ich mir überhaupt gar nicht angucken. Ich ja. auch Also das treibt an ja mir wirklich die Tränen in die Augen. Ich bin fassungslos. Ach. Die Mädchen starrten betroffen auf die schonungslosen Fotos in dem Prospekt und waren sichtlich geschockt. Nanni konnte sich kaum wieder einkriegen und war auch noch aufgeregt, als sie eine Stunde später mit Hanni im Badezimmer stand und sich die Zähne putzte. Oh, so. ja. Gehen diese schrecklichen Bilder nicht mehr aus dem Kopf, Hani. Mhm. Aber das Schlimmste ist, dass viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Und das wird von Menschenhand verursacht. Ja, entsetzlich. Da so stimme ich dir zu. Aber was kann man dagegen unternehmen? Na, Finjas Eltern machen es uns doch vor. Mhm. Sie klären die Öffentlichkeit über dieses Problem auf und setzen oh. sich mit Herz und Seele für die bedrohten Tiere ein. Mhm. Du, diese Hilfsorganisation Animal World ist wirklich eine gute Sache. Wir müssen all unsere Freundinnen mobilisieren und den Verein unterstützen. Ja. Und wie stellst du dir das rein praktisch vor? Na, das ist doch ganz einfach. Für Finja wird es bestimmt ein leichtes sein, noch mehr Sammelbüchsen und Prospektmaterial zu besorgen. Und damit ausgerüstet starten wir eine Spendenaktion, die Lindenhof nie zuvor gesehen hat. <lacht> also, wir könnten unten im Städtchen einen Infostand aufbauen und Aufklärungsarbeit leisten. Oder uns in der Fußgängerzone mit den Sammeldosen postieren und in alle Briefkästen Prospekte einwerfen, die wir dann... Gleichkeit heilt! <lacht> du schäubst ja über von Das so ist nur die Zahnpasta. <lacht> Aber mal im Ernst, Hanni, ich werde mich dahinter klemmen, dass ein Batzen Geld für Animal World zusammenkommt. Das ist doch eine gute Sache, oder? Was hältst du davon? Tierschutz ist immer unterstützenswert. Meinen Segen hast du dazu. Voll und ganz. Oh Nanni war voll in ihrem Element. Ihr gelang es recht schnell, einen Großteil der anderen Mitschülerinnen für ihr Vorhaben zu begeistern und zum Spendensammeln zu animieren. Und damit kam Finja ins Spiel. Sie nahm Kontakt zu der Hilfsorganisation Animal World auf und forderte noch Sammelbüchsen und weiteres Prospektmaterial an. Und auch die Lehrerinnen bekamen Wind von der Sache. So kam es, dass das Vögelchen schlechthin äh, – ich meine natürlich Frau Vogel – auch das Thema Massentierhaltung in ihrem Unterricht ansprach und den Mädchen ein paar interessante Dinge darüber zu berichten hatte. 60 Kilogramm Fleisch im Jahr – so viel isst jeder deutsche Schlechthin im Durchschnitt. Ja, und eine vierköpfige Familie vertilgt im Jahr zwei Schweine, 50 mhm. Hühner und ein Viertel Kalb. Also, ja. nicht gedacht. Tja. wer in eine in Bratwurst Moment. beißt, denkt normalerweise nicht an das Schwein, das sterben musste, damit es einen Metzger verarbeiten kann, nicht? Nee. Kaum jemand fragt sich, wie hat dieses Schwein gelebt, bevor es geschlachtet wurde? Mhm. In jedem Jahr werden in Deutschland schlechthin mehr als 57 Millionen Schweine, 4 Millionen Rinder und 630 Millionen Hühner und Putten geschlachtet. Ja. So viele Tiere lassen sich nur aufziehen, wenn man sich nicht so sehr darum kümmert, wie es den Tieren geht. Bis zu 50.000 Masthühner drängeln sich in großen Stellen. Auf einem Quadratmeter leben bis zu 25 Tiere. Oh, wie Viele können sich kaum bewegen. Sie sind krank und werden schnell so dick, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten können. Da kann einem ja Appetit vergehen. So ist es, Ellie. Mastschweine verbringen das halbe Jahr, dass sie überhaupt nur leben. Auf harten Steinböden, ohne Stroh. Bewegen können sich die Tiere in der Enge kaum. Also, das will ich mm. eigentlich lieber gar nicht wissen. Ist aber ist bittere Realität, Hilda. Massentierhaltung nennt man das. Sie ist entstanden, weil wir alle gern Fleisch essen und dafür möglichst wenig Geld bezahlen wollen. Und in Amerika, Australien oder Österreich essen die Menschen noch mehr Fleisch und Wurstwaren. Der weltweite Hunger auf Burger und Pouletten hat schlechthin gefährliche Folgen für unseren Planeten. Die riesigen Tierfabriken verschmutzen Böden und Gewässer auf der ganzen Welt. Sie produzieren heute so viel Mist und Gülle, dass die Erde diese Düngemittel an vielen Stellen gar nicht mehr aufnehmen kann. Okay. Die Gülle sickert ins Grundwasser, sie verschmutzt Flüsse und Seen okay. und macht in armen Ländern sogar das Trinkwasser ungenießbar. Aber dagegen muss man doch etwas tun. So ist es, Jenny. Wir müssen schlechthin umdenken. Denn... Wer weniger Fleisch isst, lebt nachweislich gesünder. Ernährungsexperten raten dazu, nur zwei- oder dreimal pro Woche Fleisch zu essen. Ein kleines Steak pro Woche ist viel gesünder als täglich Wurstbrot, Hotdog und Salami. Also, ich könnte sofort auf Fleisch verzichten. Aber ich nicht. Ach, nee. Ich finde, Fleisch ist doch ein Grundnahrungsmittel, das oder? Ja, genau. Das ist doch genau. Blödsinn. Der Mensch mit Körper ist überhaupt nicht auf Fleisch angewiesen. Genau. Also, ich glaube, ich würde ohne Fleisch zusammenbrechen. Und Pferdewurst finde <lacht> ich sowieso total. Nee, Man nee, muss doch nee, nicht immer nee, alles nee, essen, nee, oder? Also, mm. Tierschutz geht oh, vor. Ach, ja, ja. Mädchen, Aber, Mädchen, ja, das Mädchen. Ist so das geht es doch also, nicht. Nicht uh, durcheinander, bitte Ruhe. <lacht> Ich sehe, da haben wir schlechthin ein heißes Eisen am Wickel. Das sich aber sicher unmöglich in einer einzigen Unterrichtsstunde abhandeln lässt. Frau Vogel? Ja, Hilda? Ähm, die Meinungen gehen unter uns ja weit auseinander. Zumindest was den Verzehr von Fleisch angeht. Und? Nun ja, ich hatte mir gerade überlegt, dass es doch vielleicht ein kleiner Anfang wäre, umzudenken. Wenn wir in Lindenhof zumindest einmal in der Woche einen vegetarischen Tag einführen würden. Das hört sich vernünftig ja. an. Aber Aha. ja doch, Hilda. Schließlich gibt es auch leckere Speisen ohne Fleisch. Ach, und die wären? Na, ich denke da an herrliche Suppen und ja, Salate. Lecker. Nudeln mit Pesto oh. und, ja, ja. und Und, und, und. und, und. Ja. Kleine Mädchen, kleine Mädchen. Kleine Mädchen. Lecker. Ich finde es schlecht und ergreifend, wie schnell und tatkräftig ihr euch für eine gute Sache einsetzt. <lacht> <lacht> Noch ist es ja nur ein Anfang, Frau Vogel. Von nun an wurde in der Lindenhofküche an jedem Montag nur vegetarisch gekocht. Anfangs waren viele Schülerinnen und vereinzelt auch ein paar Lehrerinnen recht skeptisch, ob die fleischlose Kost ihnen auch schmecken würde. Doch den Köchinnen gelang es mit ihren leckeren Speisen selbst die schärfsten Kritiker zu überzeugen. In der Zwischenzeit hatte die Animal-World-Organisation Finja die angeforderten Sammelbüchsen und Prospekte zugestellt. Und nun konnten sich, neben Nanni, auch die anderen Mädchen auf Spendenjagd begeben. Eine große Gelegenheit bot sich dafür im Zoo, den Frau Vogel einige Tage später mit den Schülerinnen besuchte. Hilda, Fis, Jenny und die Zwillinge erzielten am Delfinbecken, vor dem sich an diesem sonnigen Tag besonders viele Leute aufhielten, ihre größten Erfolge. Eine kleine Spende für die bedrohten Tiere. Retten auch Sie die Orang-Utans vor dem Aussterben und verhindern Sie die Abrodung des Regenwaldes. Wenn Sie den Walfang in Japan und Island verhindern wollen, Spenden Sie der Tierschutzorganisation Animal World. Das ist doch selbstverständlich. Komm hier mit deiner Büchse. Ach, danke. Erleichtern Sie Ihr schlechtes Gewissen und Ihre Brieftasche für einen guten Zweck. Spenden Sie für bedrohte Tiere. Ja, bitte. Komm mal hier, mein Engelchen. Dafür gebe ich doch immer ein paar Euro. Danke, das ist sehr großzügig von Ihnen. Es ist eine Minute vor zwölf. Bitte denken Sie auch an unsere vierbeinigen Freunde und spenden Sie für die bedrohte Tierwelt. Spenden auch Sie, mein Herr. Verschwinde mit deiner Dose. Ich habe schon genug Eintrittsgeld bezahlt und bin nicht hierher gekommen, um mich auch noch anbetteln zu lassen. Geiz hat. dann kamen die Mädchen wieder im Gemeinschaftsraum zusammen und die Ausbeute, die sich in ihren Sammelbüchsen befand, war beachtlich. <lacht> oh Mann, wow, das ist krass. Die Leute haben mehr gespendet, als ich zu hoffen wagte. Bei mir ist auch eine Menge zusammengekommen. Ihr wart beim Delfinbecken, richtig? Mhm. Carlotta, Anja und ich standen vorm Affenhaus. Und auch da war die Spendenbereitschaft nicht von schlechten Eltern. Super. Also meine Dose ist auch an voll geworden. Da passt kein Centstück mehr rein. Also was machen wir denn nun mit den vollen Büchsen? Schließlich wollen wir ja noch mehr Geld einsammeln, Finja. Kein Problem. Ich habe noch ein paar leere Büchsen. Ach super. Die könnt ihr hm. bei mir gegen die vollen austauschen. Und darauf kannst hm. du dich verlassen. Was machst du denn jetzt mit den vollen Dosen, Finja? Wie, wie meinst du das? Naja, die Frage ist doch... Wie das Geld jetzt zu der Organisation gelangt, oder? Holen wir das Geld aus den Büchsen und bringen es eigenhändig zur Bank, oder mhm. wie ist der übliche Weg? Ach, bist du noch recht bei Trost, Honey? Die Büchse sind doch verplombt. Daran dürfen wir uns nicht vergreifen. So ist es, Jenny. Mhm. Verplombt? Verstehe ich nicht. Was meint ihr denn damit? <lacht> oh, Elli. Wenn du dich heute Mittag im Zoo an der Spendenaktion beteiligt hättest, wüsstest du jetzt, wovon wir reden. Aber nein, mit einer Sammelbüchse herumzulaufen, dafür bist du dir ja viel zu fein. <lacht> also ich kann für dich nur hoffen, dass du in deinem nächsten Leben nicht als ein vom Aussterben bedrohtes Tier wiedergeboren wirst. <lacht> jetzt ist unsere Cousine aber immer noch nicht schlauer, Fisch. Oh, dabei ist es doch so einfach. Sieh hier. jeder Verschluss dieser Büchse ist durch eine Drahtschlaufe gesichert. Die ist mit einem Klümpchen Blei zusammengelötet. Damit wird verhindert, dass ich Unbefugte an dem Geld vergreifen könnte. Aha. Kapiert? Ja. Aber wer sollte das von uns schon tun? Wir sind doch alle ehrlich. Du sagst es, Bobby. Wir sind reine Unschuldsengel. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, Finja, wie gelangt das Geld denn nun zu Animal World? Genau. Die vollen Büchsen werde ich unten im Städtchen zur Bank bringen. Die leitet sie dann weiter zur Hilfsorganisation. Dann werden Nani mhm. und ich dich aber als Schutz dorthin begleiten. Ja. Um dich auszudenken, wenn man dich überfallen würde. Kein Problem. Auf alle Fälle fühle ich mich mit euch sicherer. In den nächsten Tagen sorgten die Mädchen mit Feuereifer dafür, dass sich noch mehr Sammelbüchsen mit klingenden Münzen füllten. Nanni war nicht mehr zu bremsen und konnte es kaum erwarten, von Finja eine neue leere Büchse ausgehändigt zu bekommen, nachdem sie ihr schon die dritte Büchse stolz überreicht hatte. Ellie hingegen konnte der plötzlich entflammten Tierliebe nichts abgewinnen und rümpfte verächtlich die Nase, als sie Hanni eines Nachmittags im Park vor dem Internat begegnete. Hey, Cousinchen! Hey. Ich dachte, du wolltest heute in den Ort, um dir neue Haarspannen zu kaufen. Das erledige ich morgen, Hanni. Hm. Da erscheint nämlich das neue Modemagazin. Und dann muss ich nicht zweimal hinunterlaufen. Ah, verstehe. Und was machst du hier, wenn man mal fragen darf? Hm. Wieso bist du nicht mit der Spendenbüchse unterwegs und sammelst Geld für bedrohte Tiere? Mm -mm. du scheinst mich da mit Nanni zu verwechseln, Ellie. In jeder freien Minute zieht sie mit ihrer Büchse los, als Geld ein Rekord zu brechen. Oho, du bist von der Spendensammelleidenschaft <lacht> noch nicht infiziert? Naja, es hält sich in Grenzen. Natürlich mag auch ich Tiere und halte die ganze Sache für eine gute Idee. Aber manche können es auch übertreiben, oder? <lacht> das sind ja ganz neue Seiten, Honey. Die kenne ich ja noch gar nicht an dir. Apropos neue Seiten, hm? hast du schon mitbekommen, dass Finja seit ein paar Tagen heimlich Zigaretten raucht? Wie bitte? Finja raucht Zigaretten? Was glaubst du doch selbst nicht? Wie kommst du denn auf diesen Blödsinn? Weil ich sie vorgestern im Keller dabei erwischt habe. Naja, fast. Ja, also was denn nun? Hast du sie dabei erwischt oder nicht? Vorgestern Abend kam ich nach dem Zähneputzen aus dem Waschraum und hörte plötzlich aus dem Keller so ein eigenartiges Geräusch. Da wurde ich neugierig und bin da runtergegangen. Aha, und dann öffnete sich plötzlich die Kellertür und Fine trat heraus. Dabei stieg mir so ein komischer Geruch in die Nase. Sonderbar. Erzähl weiter. Ich fragte sie, was da so merkwürdig stinken würde. Aha. Naja, Da geriet sie sehr ins Schwitzen und vertraute mir an, dass sie da unten heimlich eine Zigarette geraucht hätte. Ach, wirklich. Aber das weißt du nicht von mir, Hanni, klar? Klar. Ich musste Finn ja nämlich versprechen, kein Sterbenswörtchen darüber zu verraten. Und ich möchte doch nicht als Petzel dastehen. Ich werde dich nicht verraten, Elli. Du kannst dich auf mich verlassen. Na, hoffentlich, Hanni. Hanni war auf dem Weg zurück in ihr Zimmer, um auf ihrem Bett noch ein paar Kreuzworträtsel zu lösen, als sie durch ein Flurfenster einen kurzen Blick auf den Innenhof warf. Dort saß Finja auf einer Bank, sie war allein, und kritzelte mit einem Stift in einem kleinen Heft herum. Dabei blickte sie sich immer wieder misstrauisch um, so als würde sie befürchten, beobachtet zu werden. Hanni stutzte und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe. Finja, Finja, ich werde dich im Auge behalten. Am Abend konnte Hanni nicht länger schweigen. Nanni war gerade vom Marktplatz zurückgekehrt, wo sie wieder erfolgreich Spenden gesammelt hatte, als ihre Schwester sie zur Seite nahm und in den Schulgarten führte. Hier konnten die beiden ungestört miteinander reden. Was gibt's denn Wichtiges, Hanni? Ehrlich gesagt bin ich fix und alle und würde mich am liebsten erstmal unter die Dusche stellen. Ich habe die letzten Stunden wieder so viel Geld eingenommen. Finja wird stolz auf mich sein. Mhm. Und genau darüber muss ich auch mit dir reden, Nani. Um Finja und deine übertriebene Leidenschaft, Spendengelder einzusammeln. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Wie meinst du das? Komm, setzen wir uns doch auf den Rasen. Oh, schön. So, und? Also, Ich kann ja verstehen, dass dir das Schicksal der bedrohten Tiere an die Nieren geht, Nanni. Aber ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Du kommst ja kaum noch zur Ruhe. Und, und ich kriege dich auch nicht mehr zu Gesicht. Das ließe sich ja ändern, wenn du mich bei den Spendenaktionen begleiten würdest. Das habe ich anfangs ja auch getan, wie du weißt. Aber es gibt doch auch noch ein Leben neben der Tierschutzaktion, Nanni. Du hast zum Beispiel noch kein bisschen für den anstehenden Mathe-Test gebüffelt, oh. obwohl du es dringend nötig hättest. Und abends, da schläfst du vor Erschöpfung so schnell ein, dass du es nicht mal mehr schaffst, mir Gute Nacht zu wünschen. Das alles ist aber längst nicht so ein Drama, wie es den Tieren bald passieren wird, wenn wir uns nicht für sie einsetzen. Das ist mir schon klar. Und ehrlich gesagt bin ich auch wahnsinnig stolz darauf, dass du dich so heftig für eine gute Sache einsetzt. So? Mhm. Dann frage ich mich allerdings, wo das Problem liegt. Also schön. Weißt du was? Mir gefällt Finyas Verhalten nicht. Bitte? Was ist denn jetzt los? Ach, du kannst mir sagen, was du willst, aber irgendetwas stimmt mit dir nicht. Und was, bitte schön, passt dir nicht an ihr? Ich kann es gar nicht genau erklären. Es, es ist nur so ein Gefühl. Ey, könntest du dich bitte genauer ausdrücken? Naja, ich finde es zum Beispiel recht eigenartig, dass sich Finja bisher an keiner einzigen Spendenaktion beteiligt hat. Obwohl mhm. sie ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir uns überhaupt für die Animal World Organisation so einsetzen. Ja, und weiter... Ja, nur in einer Sache. Da ist Finja nämlich ganz groß. Im Einsammeln der vollen Spendenbüchsen. Du willst doch nicht etwas sagen, dass ich Finja an dem Geld... So ersammelt. weit will ich gar nicht gehen. Aber sie weicht auch ständig meinen Blicken aus. Und außerdem raucht sie in Lindenhof heimlich Zigaretten. Ach, das ist doch lächerlich. Wie kommst du denn auf diesen Schwachsinn? Ellie hat es mir vorhin erzählt. Nun will ich dir mal was sagen. Ich kann durchaus verstehen, dass Finja mal eine Auszeit benötigt und das Sammeln von Spenden vorübergehend anderen überlässt. Was das heimliche Rauchen angeht, hast du dir von Elli einen Bären aufbinden lassen. Und woher nimmst du diese Gewissheit? Ist dir noch nicht aufgefallen, dass Finja oft hustet? Also, sie hat mir anvertraut, dass sie unter Asthma leidet und sich deshalb auch in ärztlicher Behandlung befindet. Ist das wahr? Ja, weshalb sollte sie mich belügen, Hanni? Du tust Finja Unrecht. Naja, aber eigentlich... Weißt du, was ich langsam glaube, Hanni? Du bist eifersüchtig auf sie, weil du Angst hast, dass ich mich mit dir anfreunden könnte. Meine Güte, Nanni, das ist doch völliger Unsinn. So? Dann warte mal ab. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich bin jetzt mit Finja verabredet. Ich muss ihr die volle Büchse aushänden. Ja, Nanni, ich bitte dich. Honey ließ sich nicht beirren. Nachdem sie die letzte Nacht vor Grübeln kaum geschlafen hatte, war sie fest entschlossen, einen erneuten Vorstoß zu wagen. Doch dieses Mal wandte sie sich direkt an Finja, noch vor der ersten Unterrichtsstunde. <lacht> Und mittlerweile fühle ich mich bei euch im Lindenhof schon wie zu Hause, Jenny. Ja, schade, dass ich dieses Internat schon bald wieder verlassen muss. Wieso das denn? Meine Eltern sind wieder raus aus dem Gefängnis. Sie haben gestern Abend bei Frau Theobald angerufen. Die Isländer e konnten sie ja nicht ewig gefangen halten. Jetzt müssen sie nur noch einige Formalitäten klären, ja, und dann holen sie mich hier ab. Ach, tja, und dann heißt es, Abschied nehmen. Ach, schade, für mir. aber die Hauptsache ist ja, Morgen. dass Guten Morgen! Guten Hanni! <lacht> Wo hast du denn deine bessere Hälfte gelassen? Nanni sucht noch ihr Aufgabenheft. Sie kommt gleich. Hast du schon gehört? Finjas Eltern sind aus dem Gefängnis entlassen worden. So ein Glück. Na, da kannst, kannst du ja echt froh sein. Ja. Puh, ich dachte schon, ich komme zu spät. Nanni, na? Wo hast du dein Aufgabenheft denn dieses Mal gefunden? Im Turnbeutel oder im Geigenkasten? Also, entschuldigt, wenn ich mal kurz das Thema wechsle. Ähm, Finja, es geht um die Spendenbüchsen. Ja? Ja? Was ist damit? Das läutet. Wir müssen ins Klassenzimmer. Also, ich würde das gerne noch klären. Ja, muss das jetzt sein? Ja, es muss. Ja, also was ist mit den Büchsen? Lass das doch ran. Sag mal, unsere Klasse und allen voran Nanni hat in den letzten Tagen ja eine Menge Geld für Animal World zusammengesammelt. Das sind doch etliche Büchsen voll geworden, oder? So ist es. Ja, und? Und die sollten wir heute Nachmittag aus Sicherheitsgründen unbedingt zur Bank bringen, finde ich. Ach ja? Ja. Wie sieht's aus? Hast du noch Zeit? Du bist leider zu spät, Hanni. Zu spät? Wieso? Weil ich die Büchsen gestern schon zur Bank gebracht habe, deshalb. Ach, hatten wir denn nicht vereinbart, dass wir zusammen gehen wollen? das Vögelchen schlicht <lacht> ihn Achtung! Der Unterricht fängt jetzt an. Würdest du bitte zur Seite gehen und mich durchlassen, Hanni? Aber das Thema ist noch nicht beendet, Finja. <lacht> oh! Ich bin spät dran, Mädchen. Nun aber mal flink ins Klassenzimmer. Ja, alle rein. Ja, ja komm. Ganz schnell. Ey, ach, dringelich. So. Ja. Ach, Finja? was willst du? Ne schicke Jeans hast du da an. Ist die neu? Die habe ich schon über ein halbes Jahr. Klar? So. Mädchen, ja. falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich bin schlechthin schon hier. Oh. Oh, guten Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen! Schlagt bitte eure Bücher auf. Auf welcher Seite waren wir gestern stehen geblieben? Ah, auf Seite 87. Ja, 87. Gut. Sprecherin. Ja, oh mein, Sprecher oh. Reden, ne? Oh. Mann, Mann, ja, ich finde nicht. <lacht> also, ah. also, Dani, nee. was ist Delly? Die ist erst seit zwei Wochen erhältlich. Hä? Wir? Finjas Jeans. Ein Designerstück. Ich weiß es ist aus dem Modemagazin. Die ist erst seit zwei Wochen auf dem Markt und streng limitiert. Jetzt ist aber Schluss mit dem Gequackel. Wer liest vor? Ich, ich, ja. ich, oh, ich. Ich bin Ich, ja. Ellie! Oh. Schluss jetzt! Und ich dachte, Finja ist bis zum Rest des Monats völlig pleite von ja. wegen. Die ganzen Unterrichtsstunden über zermarterte Hanni sich das Hirn. Irgendetwas an Finja gefiel ihr ganz und gar nicht. Dabei gab es eigentlich keinen konkreten Grund. Es war nur ein ungutes Gefühl. Ein Gefühl, das von Stunde zu Stunde unangenehmer wurde. Schließlich wusste sich Hanni nicht anders zu helfen. Sie musste mit ihren besten Freundinnen darüber reden. Und so trafen sich Hilda, Bobby, Fiss, Ellie und Jenny am späten Abend im Musikzimmer wo Hanni schon ungeduldig auf die Mädchen wartete. Augenblicklich begann eine lebhafte Diskussion. Und mit meiner Schwester kann ich momentan kein vernünftiges Wort reden. Mhm. Deshalb, auch wenn es mir schrecklich wehtut, ist sie bei diesem Treffen nicht dabei. Mhm. Oh, nö. Mhm. Ihr müsst wissen, sobald ich etwas gegen Finja sage, ist Nanni plötzlich ein anderer Mensch. Sie verteidigt sie die ganze Zeit. Für sie scheint Tierschutz und Finja ein und dasselbe zu sein. Und sobald mhm. ich nur eine kritische Frage stelle, schaltet sie ihre Ohren schon auf Durchzug. Ach. Und was glaubst du, stimmt mhm. mit Finja nicht, Hanni? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie sich für Tierschutz überhaupt nicht interessiert. Oh. Wohl aber für die vollen Spendenbüchsen. Oh ja. So, jetzt wo du sagst, Hanni, mir hat sie die prall gefüllte Büchse förmlich aus der Hand gerissen. So war es auch bei mir. Und schwupps, bekam ich im Tausch gleich wieder eine leere Büchse in ja. die Hand gedrückt. Naja, aber das beweist doch noch gar nichts. Naja, gut. Wenn dann nicht plötzlich auch noch die Sache mit der Jeans wäre. Welche Jeans? Finja, die sonst immer nur Strick- und Leinenkleider trägt, hatte heute plötzlich eine mordsteure Designer-Jeans an. Und? und als ich sie fragte, ob die neu wäre, hat sie mich glatt angelogen und behauptet, dass sie die schon ach, über ein halbes Jahr hätte. Und weshalb sollte das nicht stimmen? Die Hose ist brandneu und ist seit zwei Wochen im Handel. Woher weißt du denn das? Für 178 Euro. Oh, das ist eine Menge. <lacht> Hier im Magazin, so steht's. Zeig doch mal her. Moment. Ja, zeig mal. Da. Mhm. Ach, wirklich. Tatsächlich, guck mal. Zeig mal. Ach. Also, glaubst du wirklich, Hanni, dass Finja sich an den Spendengeldern vergriffen hat, um sich, um sich dafür diese sündhaft teure Hose zu kaufen? Na ja. Ein Puzzlestück passt zu dem anderen. Das ist ein schwerwiegender Verdacht, Hanni. Mhm, ich weiß. Und ehrlich gesagt kann und will ich daran gar nicht glauben. Wenn das wahr ist, bricht mein ganzes Weltbild zusammen. Mhm. Wir können oh. es ihr aber nicht beweisen. Und was machen wir jetzt? Naja, solange Fünja noch im Lindenhof bleibt, werden wir ein wachsames Auge auf sie werfen. Mhm. Sie mhm. wohnt ja in unserem Zimmer, Hanni. Mhm. Ja, eine andere Möglichkeit sehe ich auch nicht. Und wie geht es mit Nanni weiter, Hanni? Gute Frage. Der Zustand war unerträglich. Hannis Zweifel an Finyas Ehrlichkeit warfen ein völlig neues Licht auf die Geschichte. Aber was war, wenn sie sich geirrt hatte? Auch in dieser Nacht fand Hanni schwer in den Schlaf. Unruhig wälzte sie sich im Bett hin und her, während sich Nanni und Anja schon längst im Reich der Träume befanden. Nicht erschrecken. Wir sind's nur. Fiss und Hilda, was ja. ist denn los? Los! Zieh dir den Bademantel über und schlüpf in die Pantoffeln. Hä? Finja hat eben heimlich das Zimmer verlassen und ist runter in den Keller geschlichen. Wie? Wir dachten, das könnte interessant sein. Hm? Vermutlich raucht sie wieder heimlich. <lacht> Wartet kurz. Anja noch auf. Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Dazu müsstest du allerdings aufstehen und mit uns kommen. Zu einer asthmakranken Kettenraucherin. Psst. Was hat das zu bedeuten? Meinst du damit etwa Finja oder wie? Was ist mit dem Heizungsraum? Finja! Was, was macht ihr denn hier? Kommt, Mädels! Oh, oh, Wie liegt das denn das hier? Das ja sind genau. doch keine Zigaretten! Oh. Autsch, verdammt! Was versteckst du denn da hinter der Kiste? Geh weg! Was ist denn das? Wie jetzt? Darf ich mal sehen? Ja, hier. Oh. Das, das ist ein Lötkolben, Hanni. Hä? Den braucht man in der Regel, um Lötzinn zum Schmelzen zu bringen. Aber wenn ich es mir genauer ansehe, ist Finja mit dem Teil gerade dabei, die Plomben an den Sammelbüchsen wieder an den Draht zu schweißen. Aber wozu? Hallo? Die Frage ist hoffentlich nicht ernst gemeint, Nani. Bist du blind? Hä? Da auf dem Tisch, die ganzen Türmchen mit Silbermünzen. Ich hab's ja gar nicht. Bist du denn jetzt völlig wahnsinnig geworden, Finja? Wie kannst du dich an den Spendengeldern vergreifen? Und ja. dir davon Designerkleidung kaufen? Wirklich, die ganzen Büchsen sind leer. Gibt's doch nicht. Aber, aber ich dachte, ich, ich ja, wollte wirklich... Wir dachten, dass du die vollen Büchsen alle bei der Bank abgegeben hättest, Finja. Und was ist das hier für ein Heft? Aha. Hier hast du detailliert alle Einnahmen aus den Büchsen eingetragen und zusammengerechnet. Unglaublich. Boah, also ich weiß es nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass es im höchsten gerade ein Schock ist, dass du dich an den ganzen Spendengeldern bereichert hast. Finja ist hier eigentlich bewusst, dass das Öffnen verplombter Büchsen eine höchst kriminelle Handlung ist. Mhm. Ja, und den Versuch, die Plomben wieder mit einem Lötkolben an die Drähte zu schweißen, kannst du vergessen. Den Schwindel erkennt man auf den ersten Blick. Das war's also, was auch Elli hier unten gerochen hat. Geschmolzenes Blei. Richtig. Von wegen Zigaretten. Ja. Wie konntest du das nur tun? Den Orang-Utans wird der Lebensraum zerstört, und das Wahlsterben geht weiter, die Elefanten werden weiter erbarmungslos gejagt. Ach nein Wir setzen uns für die bedrohte Tierwelt ein und sammeln im guten Glauben und dann raubst du das gespendete Geld und wozu? Um sich dafür eine geschmacklose Designer-Jeans zu kaufen, die in ein paar Monaten wieder aus der Mode ist. Du sagst es, Hilda. Ihr müsst das verstehen. Seit ich denken kann, verlangen meine Eltern, dass ich mein ganzes Taschengeld an diese blöde Tierschutzorganisation spende. Ich konnte mir nie etwas kaufen. Als ich nach Lindenhof kam und Nanny mich förmlich bekniet hat, noch mehr Spendenbüchsen anzufordern, war die Verlockung zu groß. <lacht> zu groß. Ich, ich empfinde nur noch Verachtung für dich, Finja. Dich auf Kosten der leidenden Tiere zu bereichern. Du solltest dich in Grund und Boden schämen. Und ich habe dir blind vertraut. Ich dachte sogar, wir könnten Freundinnen werden. Könnt ihr mich denn überhaupt nicht verstehen? Nein. Und ich hoffe, dass du unser Internat so schnell wie möglich wieder verlässt. Ja, das ist vielleicht das Beste. Schon am nächsten Tag wurde Finja von ihren Eltern im Lindenhof abgeholt. Keines der Mädchen wollte sich von ihr verabschieden und niemand weinte ihr eine Träne nach. Zurück blieb nur ein bitterer Nachgeschmack. Dennoch fand Frau Vogel in der nächsten Unterrichtsstunde für die noch immer betroffenen Schülerinnen die passenden Worte. Unfassbar. Ja. Ich kann euren Kummer und eure Wut durchaus verstehen. Und auch ich, das müsst ihr mir glauben, bin über das skrupellose Verhalten von Finja nachhaltig geschockt. Aber ganz sicher hat sie es auch nicht leicht. Doch eines dürfen wir dabei schlechthin nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir jetzt resignieren und aus lauter Ärger nichts mehr tun, Dann haben die notleidenden Tiere überhaupt nichts davon. Mhm. Mhm. Das ja. Ja. Ja. Deshalb bitte ich euch aus vollstem Herzen, setzt euch weiterhin für den Tierschutz ein. Denn bedrohte Tiere brauchen unsere Unterstützung und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Ja, also ja. Ja recht. Sind wir uns darin einig? Klar. Ja, klar. ja, ja, ah, ja. Und was können wir unternehmen, damit unsere angeschlagene Stimmung besser wird? Hm, hm. Ein Besuch im Wildpark. Oder, oder ins cool. Vogelgehege. Ah, <lacht> ja. Ach, viel besser. In Serengeti-Tal. Nein, ja. nein, nein. Ins Delfinarium. Ja, nein, ja. ja. ja. ja. ja. wie, wie wie, Bärenhöhle? Oder ein Besuch in der Seerundgruppe. Langsam, Mädchen, langsam, doch nicht alle auf einmal. <lacht> Oder wir gehen Hühner befreien. <lacht> Nein, <die können> auch. <lacht>